Розділ другий. В поїзді Вікторія завжди займала верхню полицю. Зі студентських часів любила усамітнитися на цьому ближчому до неба рівні і перегортати сторінки думок і мрій, залишивши внизу традиційні в поїзді випивку-закуску, варені яйця Смажених курчат, котлети і солоні огірки. Альбертик бігав по вагону, стромляючи голівку в каштанових кучериках у кожні прочинені двері. Рум'яні щічки та посмішка вустаняк, хировому подібного хлопчика, приваблювали з першого погляду. І пасажири, позбавлені інших утіх, окрім цікавої чи не дуже бесіди, охоче попервах запрошували його до свого купе, розпитували, як звати, хто мама, тато чи ходить до школи, пригощали яблучками, цукерочками. Та коли надміру допитливе і не закомплексоване дитя. Починала пхати носа у кожну шпарку і хапати зі столу шматки, що видавалися найсмачнішими, гостинність дядечок тітоньок раптово зменшувалася. Коли її рівень досягав критичної межі, вони обертали херовим личком до дверей. А відтак, ляснувши по кругленькому задкові із силою прямо пропорційною надокучливості дитини, випроваджували, не пропонуючи прийти в друге. Поїзд Львів-Ленінград вже залишив позаду землі України, де усе, що не ліс було полем, жоден метр родючій землі не дармував. Почалися нескінченні ліси білоруського партизанського краю. Зелень за вікном заспокоювала і не відволікала від думок. А думати було про що. Зовсім недавні ще гарячі спогади пекли душу і примушували перевертатися з боку на бік на вузькій вагоній полиці. Згадала, як кілька місяців тому отак самісінько на верхній полиці думала думу, під'їжджаючи до тоді ще майже чужого міста і майже невідомого майбутнього. Коли поїзд прибув на станцію, Ленінграда не видно було за зливою. Суцільна стіна води стояла за вікном вагона. Провідник не відчиняв дверей, перечікував дощ. Станція кінцева, поспішати нікуди. На пероні порожньо. Ті, що зустрічали, і ті, що від'їжджали, поховалися під дахом вокзалу. Спакувавши речі, Вікторія дивилася крізь залиту водою шибку, вгадуючи знайомі обриси будівель міста, в якому вчилася, міста, яке так любила, і де відтепер житиме. Злива не вщухала. Потоки води стікали з перону вниз на колію. Здавалося, поїзд от-от перетвориться на пароплав і попливе. Враз на пероні з'явилася постать високого чоловіка під величезною парасолькою і з таким же величезним букетом квітів. Він безстрашно крокував по калюжах, зазираючи у вікна вагонів. «Валеріан! Валерчик!» – німо прошепотіла Вікторія. По її обличчю чомусь заструпеніли сльози. Не віджалю, ні. Самотня постать під дощем не викликала жалощів.